Поступово всі купці звикли, що банкноти можна обміняти на дзвінку монету за першою ж вимогою. А тоді навіщо це робити відразу, якщо банкноти і перевозити, і зберігати зручніше, ніж металеві гроші? Один папірець, а скільки срібла заміняє? І грабіжники і банкноти не жалують. У банках і без пароля легко здогадатися, хто чесна людина, а хто розбійник із битого шляху. А від банка, що на головній вулиці міста стоїть, до міського суду та тюрми – тільки вулицю перейти. Коротше кажучи, почали купці розраховуватися банкнотами замість грошей. Банкнотам відомих банків довіряли більше, ніж монетам деяких правителів. Хто знає, що ті правителі могли в монети намішати? А серйозні банки, які опікувалися своєю репутацією, ніколи не видавали банкнот, якщо не в змозі були обміняти їх на справжні гроші. Адже уся сила банка у довірі до нього клієнтів Обдурить банк хоча б одного з купців Ті поміж себе швидко не славу про банк рознесуть Минув час, і правителі схаменулися, коли побачили, що така вигідна справа, як виготовлення грошей, плеве до рук банкірів з їх папірцями Почали вони свої державні банкноти випускати І ось що цікаво Ставлення до срібної монети – не дуже залежало від того, який правитель на ній свій портрет викарбував. Головне, скільки в ній срібла. А довіра до державних паперових грошей без довіри до правителя та його держави неможлива. Тут виходило, як з банками. Чим солідніша та багатша країна, тим більше її паперові гроші цінують. Поступово паперові гроші по всьому світі замінили золоті та срібні монети. Ось і наші українські гривні теж паперові. Це теж банкноти. Але банкноти державні. Адже їх випускає державна установа Національний Банк України. Ігри з інфляцією та їхні наслідки. Бартер Згадаємо, що інфляція є збільшенням кількості грошей у державі. Тобто, коли наприкінці року грошей стало на 5% більше, ніж було на початку, можна казати, про рівень інфляції 5 – 5% на рік. Давайте подивимось, що робиться з економікою на різних рівнях інфляції. На рівні інфляції 1-2% на рік проблем з грошима не виникає. Деякі економісти навіть вважають таку маленьку інфляцію корисною. Коли є інфляція, кажуть вони – Людям не вигідно тримати гроші вдома, і вони вкладають їх у бізнес. Інші доводять, що краще, коли інфляції зовсім немає, стабільність грошей зміцнює довіру до держави. А поки вчені сперечаються, політики потрошку друкують гроші, адже будь-якій, навіть найзаможнішій державі, на все грошей не вистачає, і додаткові гроші завжди до ладу. Так складається що 1-2% інфляції на рік мають багаті країни, приміром, США, Німеччина, Англія. Інфляція 10-20% на рік породжує дві проблеми. По-перше, мало засновується нових виробництв, адже щоб збудувати, наприклад, автомобільний завод, потрібно років 5. А скільки коштуватимуть автомобілі через 5 років, скільки грошей буде у покупців, і відтак чи спроможні вони будуть купувати автомобілі, сказати важко. Отже, складно визначити, даватиме завод прибуток або прогорить. Ось і вкладають бізнесмени свої гроші в справу, яка швидше їх повертає, наприклад, у торгівлю. А коли всі торгують і майже ніхто нічого не виробляє, країна розвивається повільніше за сусідні держави. А ось друга проблема. Для того, щоб наочніше її змалювати, уявімо собі дві країни – Лиходолія і Добродолія. У країні Лиходолія річна інфляція 20%, а в Добродолії тільки 2%. Що будуть робити мешканці Лиходолії? При першій ліпшій нагоді – міняти свої рідні лиходольські гроші на більш надійні Добродольські. У цих грошах капітал зберігається краще, адже добродольська інфляція не така ненажерлива, як лиходольська. Яким чином добродольські гроші опинилися в лиходолії? Ними добродольці заплатили за який-небудь товар. Товар поїхав до добродолії, а гроші – в лиходолію. У лиходолії почнуть накопичуватися добродольські гроші. Для кого це вигідно?